в яких боях ти пам'ять розгубив, в яким шинку ти соно труту пив, який стрілець тебе в очі влучив, хто так прибив тебе і змучив. Травою ти послався і ростеш, як чорний круг серця могил клюєш, бо ти забув, хто впав за тебе в бої, і де лежать твої герої ж, в яких лісах ти заблудив, коли себе ти п'яний загубив, чи в тою січ, як ти з землі не знявся, чи в тую ніч, як з братом побратався. Сліпий ти ходиш смутком на чолі, кийком чогось шукаєш по землі, і що тобі так треба відшукати, ніяк не зможеш пригадати». 1908